Sveriges populäraste komiker Fridolf Rudin är allvarligt sjuk men hörs ändå i radio i början av januari tillsammans med revieförfattaren Börje Larsson Storslam i sketchen Rakas eller klippas Godmiddag, godmiddag Ska det vara klippning, raktning eller bara lite vanlig putsning? Det beror alldeles på vad det, vad det kostar Ja, klippningen kostar 1,50 1,50, då, då ska jag rakas Jag tycker att klippa ett sånt här hår...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 Mertha Tickanen och Per Christian Järschild författare, Elvis Presley framtida rockkung, Assa Renlund skilöpare, Bibi Andersson skådespelerska och Wordi Allen blivande filmregissör.